انر جيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> <تصفيق> ان انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكموا بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار بمستحفظو من کتاب اللہ وکانو علیه شهداء فلا تخشو الناس واخشونی ولا تشترو بآیاتی سمنن قلیلا ومن لم یحکم بمانزل اللہ فولائک هم الكافرون ادریوارو <تصفيق> کتابو نو ذکر کی ونم بربان دے اول تورات بیا انجیل او بیا قرآن یہ تعلق دے ده مسئلی ده سره صرح چه ده یهودو وسیل توراتو ده یسائیانو نسواراو وسیل انجیلو او ده مومنانو وسیل قرآن دے <coughs> ادویم د دی فیدی دا پارا چه مخید فیصلی ذکر ہوشو چه گورا تاتا راضی ہوئی زمونگ فیصلی ہوکا او حال دادی چه اللہی ما هر کتاب د فیصلی دا پار نازل کرده تورات دا فیصلو کتاب او انجیل د فیصلو کتاب و قرآن دا فیصلی کتاب دی دا خودیل نازل شوید او دریم تعریض ده چې يهوود تورات نه مني مسوار اخپل انجيل نه مني او مؤمنان ټول مني تورات هم مني انجيل هم مني قران هم انزلنا التوراۃ بشککم نازل کړیو تورات کتاب فیھا ھداون و نور چباریکې زغہ دوه قسمه اصلاحات وو اری کې هدایت وو اصلاح د عاقیدی و چبن اسرایل کې خلاصہ بیان شوې ده چې الله تتخذو من ذونی وکیلا چې زمونه بل څوک ذمہار مونږی څه کړو و نور احکام د شریعت نور د کنا ظلمت پې لريکېږي اشاره کوي چې هر اسماني کتاب سره د دنیا نه تیار لريکېږي رانا رازي يحكومو بیان نبیون الذين اسلم فايسلو بکولا پدر التوراث باندي نبيا نو کمنبیاں الّذین اسلم ا نبیان چې هر اسلام قبول کړو صفات د تخصیص د پار نه ده چې کینسو پیغمبران داسو چې اسلام نو قبول کړې نه دې ته صفات د مدحې او غرض په کې تعریض دی اشاره ده يهودو ته چې ګور اسلام دا سیند ده ټول انبییاء او قبول کړو یهود قبول نکوه نزيد پیغمبران نغور دي خرځامن داس داس دینې پرې وخت مللته اسلامي ټول انبییاء قبول کړو ها ادي نه قبولې او چې مونږ دار چانه حق یو کنه الزینا اسلمو زې دی خاص دي په راوړل ښا هغه پیغمبران چېګوره غې مسلمانانو اسلام دومره لې د د و دی دی دا فیصللی چاله کولی للهځ نه هادو دغ یودان لکن دا دا ثوراتو دغې کتابوتو نو بیا چې پ غبرران به نوک نه وفو په کراله بیا او عالمانو حق پرستو او پیرانو ولا ريت لديه اجازته بما استحفظ من كتاب الله او زكاه يغينا تحفاضت طلبشو لذي كتاب اينه وعدا غس تشيو عليه شهدان. بل وجذاذ چھی غی عالمانو کنای په کتاب پویذ نو بل چا پاری فیصله کول شو غی پو او پاری کتاب باندې نو رکلچه پیغمبرانو دا فیصله کړي دا حق ربانی نو احبارو کړي دا فیصله اللہ وی فلا تخشوا الناس واخشاوني ولا تشتروا بآياتي ثمنًا قليلا تاسو ولنه خا تاسو د خلقونو یریګې ځکه او تاسو مال اسره کړې دي تاسو ځکه په حق پیسې لن شي کولې خا الله منکی مې یریګې د خلقونو الله وی زمانو یریګې او ماخله زمای پاتونو باندې د دنیا لګان دا غځوه مسالی وی چه دی و جن حق پات دنیا کې خا یرا او تما یرا او تما وسوم د الیخا وسوم په قران سوق پیسہ له موږ نه پی عمل کین نه په کتابونو کې شمارې ان نه په نساب کې شمارې ولی ذیکم یرا ذکنا سوق د مشران نه یریږي او ذیکم تما دړي رغاټا تما ده یا مدرسه نه چليږي دغهي چرچا سره تعلق ساتي او دغه چا صفت کای نو بس بیا مدرسه چليږي کنه هدي چليږي دوته و هي ساجت دي چې حق پکې نه کنا او من لم يحكم بما أنزل الله اغه سکه چې فیصله نه کوي په ری قانون چللانا ځل کړي فولایکهم الکافرون مدارک کسان کافران دی مدارک خو سرداوی مل لم يحکم مستهینن او سپکوته ګوري اړې په قران وسو عمل کوي قران اړې په خوا خلقو اخزه عزیز پر پیدا کړیو اړې په قران عمل کول لشتره مونږه او چته مستهینن وکافر شکن اسپکه او کافر نو کافیر شنو ولایکم الکافرونی ازکه وی ابن کثیر وی جاهذن فیصله زکه نه کیچن کار کوي کی کنه ویدر دیوخنه دی تا وی دیوخنه دا چې ته خلقونه چانه لاس پرې کې چانه دی کې خو بیا تان رغ پات نشي تا ته وېدا سره معلوم دی چې وګلان یې کولی نو څه کوي خلکو نه لاسه خپې پری کوي دا وېدې وښنه دي نو یې کافر شو کنه اولای کهمل کافرون وکتمنا علم موږ فرض کړی په بنی اسرائیل باندې فيها په دغه تورات کې دا خبره ده کیساس ده دوړ قسمه باقره کې کوم فرشيو اقا قصاص في النفس تصرف اوذلت في النفس او في الاعضاء ذرا ذكر ده نفس قصاص بومغستشی و اندام قصاص بومغستشی ده تورات کیو خو چ قرآن کی رالن و زمون شنو کنه أن النفس بالنفس چه نفس با قصاص کولشی په بدل ده نفس کی والعين بالعين استرګا بدل ده استرګی کی والأنف بالأنف فوزا وبدل الاوزيقي والاذنا بالاذنين او غك په بدله د غك کې والسنا بالسن غخ په با بدله د غخ کې والجروحه قصاص او سمره जखمونه چي دي هغه ټول د بدلی دي قصاص وبکې خامخه خا په دې شرط چې مساوات پکی ممکن وي مساوات چې سمه رزه مخکړې دي اققم رزه مخکولي بشي مدي آزاد او کې مساوات ممکن نه کنا معلوم سي زنه دي ها چې کوم کې مساوات نی ممکن لکه د ګیډه او د سر زخم شو ناغي کې وقساس نشي کېږي هغه کې وسوک مساوات راولي کنا ډاکټر بولر راولي چې تد دي تګوره چې ده په چالو گذار کې خو خوشی... <coughs> چاړل ډیر اړل نشیو دا دانش دا کې دی خو من تصدق بیا غا چې بخنه او کړه پدی کیس سره چې مونږ ناخلو په هو کفاره الله نو دا ردی بندا زو ګناحونو کفاره شوان الله بوته ګناونه معاف کی زکه زه بندته مافی وکړه کنه واللہی چې بندته نه معافيو کړنو زه رضا شوم ما مزبا تا ته معافيو کوم اما لم يحکم بمان ذل اللہ فؤلاء هم الظالمون هغه کسان چې فیصله نکي په کتاب چلانه نازل کړی نو دا ظالماندی دا هغه ځکه مانیې انکار نکي ویر امغه مجبورایو مونږ نشو کوله ندی سے ظلیمانوی زګه قیده سیدہ چې الله کتاب دیو قانون درسو همون ته مشکلات دی وی کنه وقفهنا علی اسر ایم بی مریم او لگاتار مراو لیګه په طریقو د دې پیغمبرانو عیسی علی السلام چې زوی د مریم دی د ټولو نرستو وقفهنا مصدق لما بين يديه تصدیق داغی کتاب چې مخکې د دنیا نازل شو چې هغه تورات او د موسی علی السلام مصدق معناسو ای موافقتن لما فی من الاحکام موافقت تیمراته واته نه اول انجیل او مورکل یوه یساعلی السلام له کتاب فيه هدى ونور فاقهكم دقا اصلاحوا ذا قديس لاواد وعمل ومصدقا لما بين يدههم اوضاء انجيل تصديق كونك اوضاء كتاب جمعك اذن نازل شعب من التورات شعب توراتو وهدى ومعوضة للمتقين اوضاء انجيل فاقه الوقت یو هدایت او یو عبرت او نصیحت د پار د متقینون ولی يحكم اهل الانجیل بما انزل یو مانا داد داږي دا دا خبره کی چینجیل کلمون نازل کو نمون غوې نسوارا او تا چې فیصله دی کی انجیل وله خلق باقي قانون چې نازل کړی دی په دی انجیل کې اَمَّنْ لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ هغه څوک چې فیصله نکوي باقي کتاب چې الله نازل کړی نه دغه فاسقان دي ابو منصور ماتورې دي وایي چې دټول کفر سروم لګي ولې کافر ظالم دې فاسقون دې والکافرون هم ظالمون یوي دي قران کې د دې اټلاق په کافرانو راغله کنا او ټول کافرانو ته مراد دا. او, دے چی او دا چې مشتزه چې ذریوارو نن مراد مسلمانان شي نو د کافرون معنا وسی نا شکر کی د خدای د نعمت الله او کتاب نازل کو ادی به فیصله نکي نا شکر کی چې فیصله به او زالم او تذکاوې چی فیصله په قران کې نوزلم بکینو الله په کتاب کې نوزلم ډېر ظلم دکنه افاسقون یو ته په عمل کوي چې دا, دا عمل د فسق فجور شکنه دا به تر ماناره چې کافرین یو ته وېږي کې شک نشته دی او ظالم او فاسق کافر طويل شي خدا صرف د عقیده او د عمل فرق ده چې د کتاب نه انکار کیناو کافری چې فیصله کتاب نه کیناو ظالمی چې عمل په نه کیناو فاسقی درې وړه زکوته اوس اوس د قران بیان کوي ها پدیه یا نشقال وليحکم اهل انجیل باندې د دې زمانی عیسیانو دلیل نیولیو چې ګوراست تاسو قران کې ویلي دي چې انجیل والا په انجیل فیصله کوي موږ ځکه خپل انجیل باندې فیصلی کوي کنه انګو په قران نه یو مکلف او جواب یو داغه چې دا خو حکایت د دی ماضیه ده چې لاو یغي تمون په خپل وخت ویلو چې فیصله دی کې انجیل والا اغیتوم ویلی و صحو حکمنه را خدایي حال بیان دي او وسنيشتم ازو يم جوابدارم جوه ايحكم اهل الانجيل ویلی نو ویلی چې مللم يحكم بما انزل الله چې په سلنکی پاره حکم چې الله نازل کړی دي موافق د قران او سنت سره سر دا اوس را ذکر کای موافقه د قران او سنت سره په غو فیصله کای اصل جواب اصل کې وو مصدقن او صدقن کې تیر شوی دی ښا چې له غی معنی موافقت کای مدارک د انجیل فیصله او د قران فیصله جدا جدا ده تاسو پېک ده په انجیل فیصله کوي خو چې صحیح انجیل محرف نه او دا غي او د قران فیصلو مېن کې فرق نشته دی دا او تاسو جدا کړه هغه انجیل نه دی چې د قران مخالفي تا وانزلنا الیکل کتا کتاب بالحق مونږ نازل کټه تازه کتاب او چې حق سرګان یا بالحق الیک سره لګي مونږ نازل کټه تازه قران زکاۃ ته په حق ای محققا مصدقا لما بین یدی دا قران تصدیق کی یعنی موافقت کی داغي کتابونو سره چې مخکې زن دی منل کتابه جنس کتاب تورات تنجیل زبور او موهیمنا علیهم او دا قران خو په ټولو کتابونو باندې نه کاه باندې دا دی غلطیو صحتबाजी نه کنا اے حافظاً امینن ماناکی مفسرین قطع دا حضرت زحاق حافظاً امینن دے داغی حافظ دے امانتگرد پاگئی داغی فاضرت کردے ابن قطعبوی رقیباً علا الكتب السماویت دا قرآن خور رقیب دے چوکی دار دے دا طول اسمان و نفکیف علای کونو رقیباً علا الكتب الغیر السماویت سمرا قیمتی خبر اگئی چیدی دا اسمانیو کتاب انہوں نے گاہبان دیکھا نا او داگئی چک اپ کولی شی نا دیستا دا کتاب چک اپ نشی کولی او محیمنن آلے نا بل کتاب راخلی او داگئی غلط خبر تسیو اے فران راخلی قران را واخل چې د دې په پته پوښی چې زمما کتابونه سې دې کغلط دي مونږ خو د نورو کتابونو غلطي او صحت د قران نه معلومو زګلاوی چې زاد اسمانیو کتابونو حافظ د بیا راشسته د کتابونو فیصله کوي په میاند دې کې بمان زل الله او هر فیصله او قانون چې الله نازل کړي ولات تبه احوام او خواهشاتو پسیمازان گو رئید قرآن ناپل جسی کنا کرا تین سو دو ده کتین سو ست ده کدف <تصفح> <دفعي> ای چوالیس ده <تصفح> در طول خواهشات تی ولا تتبع احواغ دیتا قانون ویخا چمو با ظلم نکل اخلاسی کو مروانے دی پو خواهشاتو پسیم اما جاک من الحق دا اغی فیصلینا چراغ لتا تا چېغه حق ده لکُل جنان منکم شریعت و منها جاء الله تعالی د امهت لپاره جوړکړې او مونږه پدې کې یو شریعت او سنت نمبر داری کوي دغه خلق او دلیل دي چېږي مخکنه شریعتونه زمونږه لپاره دلیل نه دي ولی اللہوی ہری علماء جدا جدا استاسو جدا شریعت تے دے بنی اسرائیلو جدا شریعت تے دے ہری علماء جدا جدا شریعت تے سنت جوڑ کردے لیکل انجال نامن کم شراط و من حاجن دو ایم مانادار چے دی امت کیا دی دی امت کی اک ارس امر قومونا دی او ملکونا دی الله ی اړ دا قران او شریعت او منهاج جوړ کړي بل کتاب نه راخلی بل کتاب تصاحجته شریعت او منهاج ته ادي بل کتاب راخلی چې دا د قانون کتاب دی دफार د هر یو قوم په دې امت کې غرزو له مونږ پتا سو کې دا قران هم شریعت او هم منهاج شریعتن چې په هغه سره او منهجن چې په عمل کیږي سنت طریقہ او تویه او لو شاء الله ولجعلکم امه واحده کچره د الله خوهیتاس خو خو به غرذول وی ټولیو جماعت یو معنی نه انه په خواني او سنی دا به جدا جدا ناو. کول به یو شانتیو چې لکه دې امت کې موږ ته معلوم دي کانا د مانځما صلیل د زکات خبرې طلاق او عتاقو بيعو دا ټول نو دا به ټول امتونو یو شانتی ول الله تاسو شو خو نه تاسو و نکړو هغه جو دا, دا شریعتونه اوږي کې ځان ځان له احکام او چې وڅ وورن تب حیران شي دا څنګه چلو او ز دې امت لريسان احکام دي بدا اولي مختلف کړل ولکن ليبلو وکم دې امتحان دې کنه امتحان کې بتا سبان دي فيما آتاکم باغ کام کې چتا سولې در کړی دې یو بل نه مختلف او بدل ا دوی هم دا دې ام امت کې خبره ده سمرا دې جوړې شو چې حديث کراځي 30 و 70 دریو یا فرقې په امت کې جوړيږي حلاي کظمہ په خو نو یا فرقہ بوا دریو یا بنو خدا صرف ولک لبل وکم د امتحان دی اختیار ور کولې دبر د ستخو نشته کنه نو بلار چې اخوخه کو څوک په دال په کتاب په سیلاله او که څوک خپل مشر پسه او استاد پسه شيخ پسه فلار نک پسه دا بلکه ټول روان دي کنه ها الکه ولیداس کې دا وی زم ما مشر دا س کړیونو ولیدا عزت کې دا غنا دي دا وی مخک مولانو کړی دي ولې غی نه پوي دا احوال دي فحشات او پس از مه کې پتا زبان دي پاغا علم کې او پاغا عقل کې چې تاسو له ذکر کړې دي خو پورا تاسو په خو بد معلومو نشئ کن تقليدونه سره کوي چې بس پلاني په سوي برواني ما ولون تقليد بکوما ولت الله العقل نه درکلي علم نه درکلي کتابونه نشکته فسبق الخيرات الله وي قران او سنت په سي منډه کې بلله لار د خلاصي نشتا یو ده مطلب دی فص تبیقو سمانا د دینورو کتابونو نه اگروستو کئ د دینورو علمونو نه اگروستو کئ او د قران او سنت علم مخ کئ دغه خپل درجه ور کئ اسی درجه یی درجه یی درجه جوړ کړي او قران او سنت پکې نشتا اولاوې د درجه مخ کئ هه او غوېړو درجه پکې قرانو سنت حساب کھڑی ندی بدگانی پدی وان توحید او سنت نم و تاخلی دا کوی دا سوک دے و توحید بچیا او باسے وی ولیدر باندے پدوی لگے توحید نہ بغیر خط نہ شی خلاصے دے کنا ادم فاستبیکو الخیرات اللہ امت و خلق دے ن نور کارونا فریدے د دین دا کار محقق ہے ها زکه یصطن لگی د مرګ بیا وارمان کوي کنه نو لالو د دین دا کار محقق ہے اِللهی مرجوکم جمیعن ولی الله سره ملاقات کینو صدق یاله خاص اللہ تاسو ته صورت لدی ټول په جمع پس خبر و کی تاسو بما کنتم فی تختلفون چې پیغمبر په قبر کې مړوک جونده و وره خبر و کی ها دا په دې کې خپلوا خراب کړو یا صلیحه مولاوریز کناورې دا بما كنتم في تختلفون دې کې ټولوا خراب کړه دا فیصله الله کې قیامت کې کناخه وسيله څنګه وا او غیر الله توا څنګه یا رسول الله جایز کنو جایز الله باندې خپو وکړه دا یو زلیوی چې فیصله وکا فیصله وکا او لا تطبیع احوا اوم قایشاتو په せمزه بیا وی وانهکم بمان زلللا وانهکم بینهم فیصله کوي په منځ کې باقي کتاب چلنا نازل کړي دي او لا تطبیع احوا امر وانه غدي په خواہشاتو بس قرآن که هميشه دوه مخ کے حکم عام وکو اده خاص ته په لیکتاو pore دردا داډېر خطرناک خلک به خان دی پمیاں کوم فیصله کا وا العديد و پس مزا وحذرهم اده ډېر خطرناک ديزان ته نصاحت غوره خان کده مولانا پمیاںز کې رالن وحذرهم ځان ساته د دینه دي دی سره اوس ما قسم دلیل نه دي کله دا مستحسن دی اې فتنو کان چې فتنه کې اونګو رزيتا لرام باز ایمان زل الله عليه وك دبا هغه احکامنا جلاتا تنزل کړی دي دی په کې د باز نه مې کنا بلا سوته نفري کې رجم باندې کې او قصاص باندې سجل وکړي په دې نه انکار کوي او د توحید نه انکار کوي وین توللو کذینکار ک انما نیفالم پوشا انما یرید الله ان یصيبهم ببعض ذنوبهم چې به شکل اراده کړی دا د حق کې چې پریزی نه او برسې دي په بعض جرمونو په جبان د عذاب وین کثیرن من الناس ل خلق په کې فاسقان او ته پډیر په پډې رمون نشوي ور موږ ته وی تاسو لګیه ما او اوسو تن یاده اوسو تن هستا ته جمعات نه کوم دی و هر جمعه زموږه ټول جماعت ته ښا ندی پدی فخر کوي او قران وی وین نه کثیر من الناس لفسقون دا څه چی چاته ډیر وین دا فاسقان دي فاسقان ولي دي ابا حکم الجاهلیت يبغون اسلام را ولي اسلام باندې را غلنه ځکه فاسقان دي چې اسلام پرې ګرځي اسلام نه ومنته ابو حکم الجاهلیه یتبغونا دې قرآن نه مخالین فیصله د جاهلیت خوخی دې مونږه دا غا فیصله خوخه او قرطبه وایزو هغه جاهلیت ته دې کوبرشات ورکه نو وستا کار وو اغه د پیسو خبره دا چا سر پیسې نو بسو غټه لريخه د جاهلیت خدای پیسې نه ینو توبه اگر مشران او تلالی بازي قبایلو کې مشران ناسخه توبه ویني راکاږي خلکو الکه وی روغه او کړه او سوله کوي پکې واغسته موچلګه کې ناستا اموچلګه ا دمر الله کا روپے واغ استرو غو شو هغه دانه الهال کړو هټکو واخراخ کې توبه د همدین قانون دي د جاہلیت د نوې کنا آیا فیصله د جاہلیت خو خې دا خلق ومن احسن من الله حکما سږ دې زیات بهتر د الله د فیصلې نه په فیصله کې له قوم یو قنون ود دا و چې یقین کوي وان باب appeared ke Allah ida khalak free de bas che namani kana da Allah po kitab faisalana ke Allah kitab free ne tasuim free de kana so pa ki muntidi ya allazeena amanu ayman wa la'alatat takhuzul yahuda wan nasara mani se de yahuda wan swara aulya a dostan بعض او لیا او بعضه ساسو دوستان کې دی شي ولی اغه خپل من کې یو بل دوستان دي نو دوی ستي خو دیو تن سره کې کنا شې نو تاسو سره غو نه کیږي اسړي کنا غ خپل 40 ديوم نه دی اورېدل بعض او او لیا او بعض مشارکای چې الكفر ملت واحده مدارک وی چې څومره کافران دي په دنیا کې بعضم اولیاء او بعض ټولیاو شیې دي وره دا ما او تاسو نن چې نامونګه دا نه منو یوه خپل کار کوي او شاعر زکه یوه محبت ایکسي ہوتی ہے هزاروں سے نہیں ہوتی روشنی چان سے آتی ہے ستاروں سے نہیں آتی اغ خپل خبر از باندېوم نه پوي کنه بعضهم اولیاء او بعض فلمین کې بعض دوستان دي او تاسو دشمنان دی معنی دا د مدارک وایخه اميه تولم منکم الله یته صبریږي نه اغه سوچ چواوړي دی تاسو کې اغه چې څه صبریږي دالری دی او توبه خوره فانه منهم ته زانت مسلمان نه بس لنده خبره دار دي دې دی يهوديان نشو د عيسایان نشو هډیر خلق لړکانه التاخه پوش چې ذلت کار نه کیږي نو لړلو له حاله ناغه غامه غداري نشو ان الله لا يهدي القوم الظالمين به شکل له توفيق نور کې قوم ظالمانو ته <تصفيق> الله ای چې ظالمی پل ځان باندې ظلم کوي زغله دا, دا توفیق نور کومه چې هغه مسلمان سره محبتو کوي خپل دین سره محبتو کوي دا وجوه ذکر کوي دا غي د دشمني ښه ذکر کو بعض مولیا او بعضه د ښکارا دلیل له چې تاسو نه دغه راخه دویم ذکر کو فین نو منہم يهودي بشي انګريز بشي او دريم فطر الذين في قلوبهم مرضن نو توینه هغه کسان چې دغه په کې محبت د کافر دې مرض نمرات څه دي حب الكفار دا ډېر لوی مرض ده ښه توینه ښکارا یسارعون فيهم مندي کې ګوردي سره مالشتین دی چې ته حجله تللی دي عمره له دي د خپل کور دي او عرب چې زمونږه دوستان دي پریشا باندې نو ارجت ال تللی دي دغه چې ګور نو په لندن کې نه استي یا په واشنگټن کې نه دي یقولون ذاولي دا سلورم دی وې نقشان تصي بنا دائره په دنیا کې ډېری فتنې ډېر فسادونه دي نو مونږ دا ځێر پناه سل وکنه واې دې مونږ یې ریږو چې اوبر سي مونږ ته د زمانې دا گردش نه نه شي بچ کې دا گردش دی کنه دې ډېر خلک لاړ تبع کړو دایره مطلب دایره نو دایره رخوا چاپیره کرخته ویل شي او برسې مونږ تا داسې حوادثه چې چاپیره وشي رانه نو بیا چلکو چلکوم دا خو یې چستا سوکي نو تاسو به او کې رنگ باور تاو کې فصلی الله ان ياتي بالفتحيم نزردا چې الله براولي د اسلام او امر من عنده يا حكم بو کې د خپل طرفنا ناز جهاد فه یصبح على ما صرف ينفسهم نازمين وبغر زي دا چې دوستي و سره کوله پاګه کار باندې پاګه راس باندې چپټي ساتلې په خپل زړونو کې خپلې مان او کاندې زلکه خراستې کنه بیا په خپلې مان نه ښا چې مونږ ته چا وي چې دې سره دوستي کوي الله وبدا سوخرا ولي او داسې واخره غاليومو صحابه وو واخ کی چا منافقان خکارشو خلقو ته ويقول الذين امنوا او بو یو کسان چې مؤمنان دي او ندي خبر د د منافقتنا امنوا ولم يعلموا على نفاقهم هغه خبر وو او چکه الذين اوینه او خکارشی کنه ناغي بار یان او بو وی اه او لاله و دا غ خلق نه دي چې سو غندونه کول په الله باندې جهاد ایماني په قسم نه انام لماکم چې موږ ستاسو مرګ لريو وګورئ دی موږ څنګه او صالح دی ولار دی غی سره حبتت اعمالهم تبو برباد شو ټول عملونه د دي پس بهو خاسرین نو ګرځې دل ډیر ذلیل او رسوا دا حکم خو وان بابا چې مکه یو سره محبت مکه یې زیاده محبت خلق نه دی بیا وخت پیمانه ای اور اسو ابو لاریه ستاسو د دوسته خلق شته کنه دنیا سروانه خونه ده مومنان شته مسلمانان شته حق پرسته په دنیا کې مدا د هغه شان ذکر کوي ها يا الَّذِينَ آمَنُوا وَآمَنُوا وَالَّذِينَ يَرْتَدُّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ أَغَثُوكَ جې مرتت شو یني وولي د سپتاڅو کې د خپل دین نه فصوابيا تل الله وبقامن جواب ور سره دی فلا يذر الله شيئا الذين تنقصان رسي نقصان وی چې ارځما پوجا باندې ډېر غټ کمه راغې ښا وے سابو یې اسکه مینه راغله پاری باندې بلڅوک کې ناستو دي تا وی کنه سوق چې واولې 50 کې ځ خپل دین نه الله دین ته نقصان نشي رسولي ولی الله سره لګذی پس ابو ول د انبر سر نه راولی د انډیا نه براولی د چیناو د روس نه براولی هغه ته خاروسه کار کوي دا سه براولی کې تاسو وته تا پکټونو مړیږي ځدا تندې لريبلندي دا پوسيه چيتي دي دا چې خلق الله سرهشته ښه فصو فیاتلو بقومن زردا چرابو لي الله دا سي وقوم نكړه ذ سو کې پیجن نه وصيفاتونه واوري يحبون الله عز و سره نا. سر محبت ساتي سمره بخته ورغي او يحبون او دي الله سره محبت ساتي ازلته على المؤمنين ډیر نارامباي دیر آجزی کو ان کے مومنان سران اعزتن علال کافرین او دیر صحبی پا کافرانو یجاہدون بی سبیل اللہ ایم. او دنیا بناس رکی جہاد بکی دا اللہ پلار کی وَلَا يَخَافُوْنَا عَلَوْمَةَ لَائِمْ انا بیاریگی دا ملامتیا دہی چانا سنگا ملامتیا خلق بوتا ہوئی مالکم تولیتم دین ابایکم صحابو ته ودا پیغور ډیر ورکول شه دا پیغور چې د مشرانو دینومولي پرې خوږو تاسو دا دینه خپويګي د هر زمانه کې خجي سوک موحد شي کنه ویلکه څه د پلار نه خپويګي ستاسو د پلار چې عالم دي امیراب دکل دی متو ده نه خپويګي دا پیغور نور کیخه واللاوی ایس خبرانه دا اغه د دې پروا نه ساتي لوامت لایم قید کنا په غورونو چانس کومول خن شيخه نو چې هرته په دې ملامت کوي کنا چې لال خراب شوه لال ګم را او زمونږ د مشرانو دین دی پرې خوه دو نو ایذالک فضل الله یوتیه من یشا دا ایذ الله فضل شنو زم ما په دې کیسه کار نشته او ستابه د لفظل نه خوخذ ما خوخذ ښه دا د لفظل له ورکیه هغه چاته چې خوخای شي والله واسونلیم ته پسې پوي مره د ډیر لوی قدرت دی ډیر لوی فضلی دی ډیر لوی علم دی او دا غ علم د دې گواه ده چې ماصله حق ده تعالی دې موږ ته توفيق درک مو استاد پاره په خصوصي وختونو کې دعا کو چې الله تا دیلهم توحید نصیب کی خواهد نگر قرآن وی مانیرتد دا منکم سوکچه مرتد شو دا پیغمبر پوخ که صحابا پوخ که سمرا خلق مرتد شو یا اولس قومنا یو تا بنی مدلج وی بنی مدلج اگذان لپیغمبر اونیو ازو الحمار دینمو بزابطل فرص ییځه څه ښا د خنده کارونه کوي کسرې <laughs> نه خاندي نو خندا بوله ورزي ذل حمار داوی مشورو اقبیازه فیروز دی لمید لاس نقتل کړی شه مردار شو دویم بنو حنیفا قم لمسیلمہ کذاب اقله وحشی د لاس نقتل کړی شه د رسک جنگ شوی او ډیر صحابا قاریان پاک شیدان شویر را خودتا او در این قوم بنو اصد د این مشر تلیحا تلیحا اگر پیو انبرو در خالد بنو ولید اللہ سن قتل شو حضرت ابو بکر پوخ کی سلورم قوم بنو غطفان فزارة قبيلات وي فنزم قومو بنو سليم شباقم قومو بنو يربوع كربولي زامن بونا اوام قومو بنو تميم اوام قومو بنو كنده عشعش عش سي مشرو اونا بنو بكر اول اسان ده حضرت عمر په وخت کې غسان قبیله وتوي چې بیل له غي مشروم ایمان راول او بس بیا معمولی په معمولې خبره باندې مرتد شه تا قوم نه پاغه وخت کې مرتد شيو نلاوې کېږي با اس خبره نه دا among خپوي چې زمونږ جماعت نام کله کله خلق لار شي هكل اهل هذيس سرشي كلا بلچا سرشي ناله كه ولي دي مسلين در دا وتادي تسپکو كاتن مسلمان ادا کومه مساله دا د سوک دي چلسيبو تون اوکل نو يهم صحابتو متصفين به قبل نزول هذه السورهتي سوره مائده نو نازل شوه چې داسې بتونه پاغي کیو د الله علم کې کنه ذک الله یی که فسوا فیات الله بقوم زرده زرده زکه وې چې دا مخکې الله ته معلومو خلا نازل کړي نو کنه نا نازلې کوره سوره مائده کې انما وليکم الله ورسولو والذین آمنو کله چې منی کړو چې یو د نوارو سره محبت مې ساته داس دوستان ندي نو تا دوستان بے شکا دوستا اللہ دے اللہ دے و دوستان خایي بهشکا دوست تاسو الله دې او د الله پیغمبر دې او کسان چې مؤمنان دي صحابه کرام دي الذين يقيمون الصلاه او کسان دي چې د مانزه پابنديون کوي او زکاتوم ورکوي وهم راکعون عاجزي پکړه را عاجزي کون کی ومن تولي نداد مَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَسْكُنْ چہ محبت او کو تولي محبت معنی الله سره پیغمبر سره او کسان سره چې مؤمنان دي نذا ذا الله ذا مَن يَتَوَلَّ اللَّه بِالتَّوْحِيد وَرَسُولَهُ بِالسُّنَّة وَالَّذِينَ آمَنُوا بالمحبطه. رضا د الله د لښو کنه صاحب ف ان او دا د الله هر ځای چې ان دی بغالیبي په خپل دښمنانو یوزل من یو او د لیل داږي وجي ذکر کړی چې دا وجه دا وجدا په وټولې دنیاوی اکثر دا اوس دینی وجه پېښ کړي چې دشمنان دي زکا د دین دښمنی د تا سره دی ښه ایمان والے او منی سے هغه کسان چې نیولې د خپل دین لره لوبي او ټوقي داغه دین دې هغه لوبي او ټوقي دې منی سے هغه کسان چې نیولې خپل دین لره هو زوام ولایبان توق یو لوبي من الذین اوت الکتاب من قبلکم داغه کسان دي کنا چې کتاب دي تا مخکستا سنام اهلی کتاب والکفار امنی سے ڈیٹول کافراں لرا اولیاء دوستاں بلے مح کی خاص کرو یہود نسوارہ عدل تے عام کرو تکرار نشتا ٹول کافراں تے وتقلوا یری گذ اللہ انا دے لیس سبب دے کچرے تا سمومنن دے وجہی زیدی د دشمنی خا چګور استاس دین پوره خان دین وسنګ زردوست کې وې داناده تمه لصلات التہازو ها او زوان ولایبان کلاچ تاسو आवाज وکې مان زتان بانګ وایم نو نسیږی لرا پلو بو سره استاز په بانګ پوره خان دینو الی صلاته ومرتن <مارا> ا زان دي چې په طریقه د سنت ويخه اخو زان نه په طریقه د سنت نه کوي په کورو خوان دي نو د دین به نه هغه د هوی خپل کار دي اخو غا نه ويو هه تر نه وې چې کم سنت کراغلو چې بلال بان ویلو ابو محظوره بان ویلو عبد الله ام مکتوم بان ویلو سنت طریقې سره ندیو پوري خان دلسا اوسو مشتدي چې سنت طريقي سره بانګ وې کنه نداشنا ته تيان ور پوري خان دي خوې وي صلاته تنه نوې مخ کې رستې ونوي او کنه استا مشرانم د غسيوخه اریبم پدي بانک پوري خان دلته مو ور پوري خان دي ځان پوري نو خان دي استا لا بانک د کم ځای نه راغلې دي ذالک بینهم قوم لا يعقلون و القرآن ده تقمقلوین تو با تا نور سو وایما <تصفح> قرآن وای چې د عقل نشته چې عقل راتنه دې نو ذالک بینهم قوم لا يعقلون دا غ قوم دې چې دې کې عقل نشته مدینه صبح کې لاو کې تخه په چې دې کله صلی الله علیه وسلام وای قوم لا يعقلون او ولعاقلون دواयक نهفه وقل يا اهل الكتاب ويا اهل الكتاب وهل تنقمون منا تعظمون سشی بدغانه مونږ کې دا څه عمل دي کمی او عادت دي چګه رشتیا بد دنه مونږ به اړتیا کوزه ځان نه کنهفه ها توحید بد غانه دا خو نه لری کو تو کلی شو کنه پرانشي کې ده تاسو بعد نه غنه زمونږ نه الا مگر دا خبره ان آمنا بالله چې مونږه ایمان راولې په لابهان دي پرشتیا ایمان چې ایمان د توحید ده په مانزلای له نه پاره قران چې مونته نازل شوی او پاره کتابونه چې مخکې نازل شوی دي بل وان ناک سرکم فاسقون ختا سو پذیبات غنه چې موږ رد باطل کوو دا هو زموږ شعار دی خا نه داغه توګرځ په ملک کې کتابلس حکومتو چې غی رد باطل کئ دا خو یو شاعت چې رد باطل کئ واناکسرکم فاسقون موږ چتاو استفاسقان نوې نو سبا توایو صالحان و توایو موږ دروغ نشویل موږ وایو چې تاسو اکثر بوتازو کې فاسقان دي نظابتګرني دي ښا خپل حال انبئ کوم بشړم من ذالکہ دا توویل شو کنه دی بیاحال کوتوی بيدام مسلمانانو دی ډېر شریعان دي ښا ته دي دا دین ټول شر شر ده ښا دی, دی, دی کی یو بل سنشتہ اته اوس نه دي دا علي کتاب څخه یې تا هو صحیح دی او ډی مونتا او دقا زمون په حق کې دا خیالات دي ښا چې را خدا ډېر شریعان دي هر کاروي دزيده شرده خان نل جواب کوي چې نه شرط نه پیجنې شر و تذو خما وای وتان آیا خبر کو تاسو په یو ډیر ناکاره دین سره من ذالک دزيده دین اسلام نادا هو ناکاره نه دین ته وړر ز خیرو برکت ته یو بل دین د تخیم چې غډیر شر دی ولی مسوبه تن عند الله ذہی بذلذ الله سره ډیره خرابه ده. تاغي سزا ډیره سخته ده. مسوبه تن تميز دي. ملانا الله او هغه څوک چې الله په لعنت کړي و او هغه زباله وي او الله په غضب کړي وي او جعل منهما القرداطا او ګرزولي پاګي کې شادو ګان او خنازيره او خنزيران او عبادت او په که شیطان عبادتو مکرده آه او او اغیبا اتواغود در آشتا که در آشتا که در آشتا که علمانو ملمانو که رازی که نا در آشتا که که دو سینگو عالا شیطان دو سینگو عالا دوخ کرده ای گره که ویمن گذ دی عاقد یخه چرتاوری دی وی چی شیطان بخکرینو چنور راخی جناوا تپسی زفروت کنا ندیم دوسنگو والا شیطان او پاری خوشحالی چاپی رتنی کی وا عبادت واغوت خلق دیر بد دے پا عمل کی او ډېر ګمراه دي د سې لارې نه دغې حل بیان کړه چیرمغه هوستا څو نه په مانزه چې غیر المغضوب علیهم ولا الضالین موږ په مانزه کې ستاسو نه بیا موږ ستاسو دین قبلو پیدا جاوه کوم او کله چی دی راشی تاستا نو تاستاوی چی مونگا ایمان راوڑی دیم خومدو که گید دی پا دعوه باندیم دعوانا فلا تغتر رو علی دعوه هم خواه کده سوکراشی او تا سرزان رانیز دی کهی او تا تخلو خواگا پستا کهی چی ده, ده, ده, ده, ده, ده, ده هم گره موحید مخواه خواه مونگا پیشعات کیو خدا تخبتا دا وقت دخلوا بالكفر الله وذی چراغلی دین کوفر ورسر دے اوم قد خرجو به ابیکی وتنم کوفر ور ذی کوفر زان نہ کھزی عقیدہ کھزی نہ بدلی صرف پخلی باندھی ہوئی خا ددا ہرغچہ حالیہ بیان کو چکہ پخپل راضی او کسو کرالیگی ازیہ یا فرانتے ہوا ہے لیکن داغی پہ طریقہ کی گئی بنا نوی دے تساجت چې چی کفر دیدان سر راوڑے دیں چی زینوں با کفر در سرین استاد سبق سپیدا اکلا خوا اللہ علم بی ما کانو یکتمون اللہ خبوئی گی پاگ رازنو چی دی اے پت ساتی و کسیرم منہم یوسارعون فی الاسم والعدوان واكلهم السحتم الله ودا خبر زکه دروغ و چې امن نامه ایمان راوړی چې توبوی نه کنه ویني ته ډیرو لره پدی کی کثیر امن والعدوان چې منډی وی دغه شرک او بدعت ته خدای غړي خوشاله ولې دی کی, کی مزیدی کنه دنیا مزیدی پکې او خپل جیب توب چرې نه لاس کې چې سغوالي نووته تیار پراته د ورځې ما خامبای اېکې لګي مزيدي دم وجه ترک د موالات ښا دیسه رزق د اوستي مو کوي چې سارعون فلسم الاولدان دی خمن دی وي شرک تا او خوراک د حرامو تا د ټول خلق دی بس لې وني کړي بس پراکونه پکې دی رضای او خیراتونه پکټیر دی او توبه تبصرو جی په خې کې او چاول به پاهغه سا چاول خو په لاس پورې نه خلی کتا چاول لیدو چې لاس کنو چاول بلاس نه راضي چوارې به راضي اوس کې به راضي کوپري به راضي توبه توبه دا خوان چې دی واغست کنه ها فلیسم الله او تومان مسحوت البرکات مدارک وی دا صحوت وتول ویلی زکه دا صحوت مان اخپل دادا چې نایي چا لکې او سرمن باندي دا سه پاکه کی کنه چې ویخته بشناک ورپور پات نشي دته صحوت ویخه نو الله یسوب چې حرام خوري نو مسحوت البرکات برکات یې نه په چاړبان لخرېلې ده لبی سما کانو یا عملون بیر بد دیر عمل چدیئے کی اتم باب دا علماء سوء حال دا خو عام یهودیان او اہلی کتاب او داغی خصوصی اکابر علماء پیران اغایات دی او داغی حال بیانی چیغی نکی کار عمر نکی نحی نکی دا سبب د هلاکت ته نه لولینا عمر ربانیون ولاحبارو ولین منی کی دی عام يهود لرا دا خپل عالمان او دا خپل پیران عن قولی مول اسماع چې د شرک د خبرو نه منی کی چې غیر الله توازو نه او دا خبره د شرک مکو <تصفح> و اکلیم اصطح و او د و او حرام و نام لبیس محکان و یسنعون دیر بعد دیر او کار چی دیر او کار چی دیر او کئی یعملونی دلتا نده دی سران یسنعونی او کلی دار دی کار دیر روزگار دی سنع چیست تاویی کنا دیر خودی نشی سبر دیخوا نو دا بلی وجه شوان اگی سره لگی چ محبت و سلام او کوي ما عوامو سره انا علماو سره کته سوې چې را د مولانو په کې خدي د عالمان یې خدي سره بازور ازو نلاوینا نانا هغه انکار پرې خې ده نو امر بالمعروف نه المنکر یې پرې خې ده راغیوم د محبت لایق ندی ګورې ښا ډیر بد دی کار چې دی یې کوي چې زینو سبز ده کای د شرک خبره یره دې سره کې نه استه ښا دي سوي چې د جازې فات کئ یا رب لعنه قریب الرحمت مجمع البرکات ها مجمع البرکات پیردا ز د شرک خبرانه ده مجمع البرکات خو لا دي چې ټول برکتونه هغه سره دي دی په بندته با باجیته لا لاجیته دي ته په مجمع البرکات وایي نو دशीर خبرې اوس راځ ده وقالت الیهود یذل لا مغلولہ ویلو یهودیانو کله چې تنګ شو اوګی شو او ناچار شو نو وی وی پاللا باندې تر کو چې لاس د الله تله لښې وي ده په مونږ باندې دا ولې سو مطلب دی دا چې څوک د دنیا خو نو اخلي کنا توبا اما موليونتې غريبي پرایشی کنه د بیا پال له اعتراض کوي کنه ها موږ د تاسو وایو چې مکا وی لا تشترو بیت سمنن قلیلا د دنیا دا خپل ماخ له غره د ټولو مرداسو نه یې کله و تاسو باندې کمرایشی نو بیا پال له اعتراض کوي دا که يهوديانو چې و کوه ها شلاس د لبان شو موږ له ناراکینو غلط ايديهم وذي تللشي لاسونا ذيهم خيري ذا غير مقابلك ولعنوا بما قالوا او ديبان دي لا نذكر شوية او ديخبلي خلية وجناك سيوي لعنوا بما قالوا سمعنا حرمو عن الحلال لأجل اعمالهم السيئة قرطبيوية محرم شوی دی درزق نہ ده بد عمل پو جوواند بد عمل پو جوواند کله کله سړی محروم شي د رزق نومخه بما قالو چې د دې څخه خبرو کړه الله باندې اعتراض کو بل یداو مبسوط وتان نه نه بلکې ضوال لاس د الله کلاودی هغه سخاوت کوي هغه جود کوي جواد ده کنا انه جوادن ملکن برر او فر او دې ډیر بخیلان دي که ينفق وكيف يشاء وخرج كي الله سنعجي وغالي ولذي ذنبه كثيرا منهم وخام خاضيات بكي دير وطاب دي يهودوكي ما انزل لك من ربك قرآن جنازل شتاة دربستانا تغيانا وكفرا سرکش بوتا زيادة كي كفر بوتا زيادة كي ولي ولي وياذي به كثيره الله ګمراقي پدې سره دې خلق هغه سوکي چې قران سره عزت پیدا شي هو ځان راخلي ابيات دې وتصوي کنه چې ته ځان ته مسلمان وې چې ته ځان ته مسلمان وې نو دا قران الله تعالی نازل کړې ما خو تاسو سره چې قران ولې لیدو نو دې په عزت کې راشي یا بیر اور اخلی نن واخ دا قران دی ته توغیانا او کفر زیاتی کو نا ولا سببو ګرځي واخ او بل معنا ز زیادت دا کی چی یقولون لكل حكم من احکام القران لا نسلم چی کلا و تایاات پیش ک وی نمنم کنه یاسه بل گیاه بس اس امام گونانګار ہے زانون گونانګار ہے و ز زان نو وی مانو یې انا نو دا لک تو غیان او کفر دي والقینا بینهم العداوة والبغضان او تموه چې کوم ځای خپل میان کې اتفاق دي مونږ ورزولې دي په میان کې دشمنی او ترفقانی تر قیامت پورې دا به وي كلما اوقدوا ناراً للحرب هر وخت کې چې دي بلکې وور د پاره د جنگ د مؤمنانو تاوګورات دا کار جاری ده که ها دا خلق وخت پوخ مسلمانانو ته منسوبي جوړي ښه فلې نه کا مياوي کليومن صبح جوړلکی کلبل ومن صبح جوړلکی ا د دې خیال دی چې بس په دې کې به ختم شي او وي ګورو ته دې کې به ختم شي الله ینا چې زه نه ختمو ما څه نه شي ختمولې ته ور بل کا کنه په او بو اچو ما ارواح کی جی بلکہ دی اور د پار د جنگ د مسلمانانو اطفا اهل الله الله غور ملکی اديړو پونشی چرداس چلش اطفا الله دیپ دنیا کې منډي وای د څه فساد نه پاره والله یحب المفسدين الله محبت نکي د فساد کوونکو سره سمره دی لوی سیاست ته چې کوم ملک کې چرته مسلمان غلبره شي دغه اقتدار راشي وزیر اعظم جوړ شي صدر جوړ شي دیغه اسمبلی ماته کې فوج لے اختیارات ورکه در دیمان سبیدی که نخواه واللہ و لا حب المفسدین اللہ محبت نکی فساد کو انکو سرم قرآن ترغیب ورکی خامخا <تصفيق> الله دیر محربان ذات تنو ولو اننا لالکتاب آمنو واتقو بالفرض کدی اہلی کتاب و یہود و نسوارا ایمان را وڑیویم زان بچ د شرک و کفرنا لکفرنا نم سیاتیم الله ما با دینه لړکړی ودا او دا سوزا غا نه او داخل کړی به ومزی جنتونو د نعمتان نو سوال پیدا چې غیخو الله مانی وایدا چې مونږ الله مانو مونږ الله وینه زمامنل دازي چې زمو کتاب څنګه ویلی کنا هغه طریقه باندې ښا ولئن مقام التوراة اول انجیل او معونز لیلیه میربیم کچر دی راغستوی تورات کتاب په خپل وخت او انجیل کتاب په خپل زمانہ کې اوغه قران چې نازل کړي شوی د دې تا درف درف پلنا الک کتاب ته وی تاسو کتاب نشته او وی چې مسلمانانه او ز خدمت کوه څنګه خدمت کې کتاب د سره نشته الله دا کذا کتابو نذیر اغسته په خپل وخت کې کانا ناغه اخرت څه کې لا کلومن فوقهم ذيب خوراكونه کړي او د بریده نعمتونو نن بار انو بکی داروا ملکنا بابادو تاسدا سی باغونه مې وي و من تحت ارجلهم اولان دي ذخبود دي نا دا اسمانو د زمکه نعمتونو په الله ويมารا وروليو د نیکو اعمالو د نتیجه ده کنهخه کله چې دنیا کې عمل خوشي اخیزه خشي نه عمل کا باد شي دا اسمانو د زمکه برکتونو را برسي راش منهم امه مت مقتصده لګونتی پذیک یو جماعت ته چکلک دی پدین باندې وکثیرو منهم څا اما عملون او ډیر یاده دیر خو عمال ډیر دیر رو ډیر مزا دیر دی ناغ دی چھو دیر بد دیر آمل چھ دیئے کئیم نا ہم باپ کی ترغیف پر تبلیغ ذکر کئی او داگی سسون نمونیخ ای خان یا ایو الرسول بلغ ما نزلی لیکا من ربک اے پیغمبر پاک ارسوا اغاچ نازل کلشتا تا دربستانا در اګورز پاوله خبره کو وسلو دماغ خبره کو تبلیغ څه ته وې کته د الله پیغمبر تبلیغ وې نه قران دی ګورځې کې د حقکان څه نشته او کنه ته دې ته نوې نوېره مونږ دغه ته نه یوته یار چې ته دې تبلیغ نه تخو... تبلیغ اول ما ته او و خیا منه له مننه منه لرستو دي کنه الله پیغمبر تسوي بلغ ما انزل اليك من رب ورا سوا هغه چې تاسو نازل شوی در نو د تاسو رسول و لم تفعل اي پیغمبره کپځي کیدی یو هر پرې فما بلغت رسالته نو تا ادانکو حق د خپل رسالته او د پیغمبره لم تقالي عليه چکه یو هر د پريخو بس لکه جتا هیڅ نه کړي هماب الله تعالی صلی الله عليه وسلم اي ورور ته ټول قران پريخې ته پدې اس لَه نه کیږي ته د جگړو کتاب دی دا همون چې دکم تبلیغ چې قران پکې نه وي نو یوې اهميت بیان کو پیغمبرتا چې دا تبلیغ ډیر اهم دی ولی کدی که یو ٹکی پاتشنو بس ورپسی ذکرکی چی ارگا ما دی که مشکلات دیر دیخوا واللہ یاسمکا من الناس اللہ با دی د خلقنا تو بچری د چاد اللہ سنا نشی قتل کے دے دا, دا عصمت نمرات دل تک عصمت د قتل نه. دا نو دا موه ته پلان دی کی زخمی شو پلان دی کی زخمی کی دا خو پک راضی ده ندی وی لیو تا په ته ودا چازه الله سن نہ قتل کیږي نو یریګه ما درې مو تا وی چې زړه به نه پریشان کې دی باندې چې ذما خبره سوک نه مسلمانان ډیر نشو د لس نه یو لس نشو الله ایتماذیل لیګل سبا پیټهګ دی او ټونه بغواړې کو ان الله لا يهدي القوم الكافرين الله کافرانو ته هدایت نکوي نتاه پاغي غم نکې افسوس باندې نکې اپريدا اد الله کار دي ستا کار دعوت ته هغه دعوت چې الله نازل کړي بس دغه سرستا کار نشته چیرې دا سړیو په ستريقي نام سلاماني کنه د دې په حق کې مشورکو چدا سره وسنګ مسل یې سره استا دي سره سره سره کار په نا نوې رنگ چیکن نو یو وی تحببوا لو وركونو اچ پاغي ونشي بی میلمه به کونو اچ پاغي ونشي وی ده بالا خلاند دی ولا پیسې کیذنو یخل پاک پیغمبردا سکړي اغه تخوي ان الله داګه خبرما کاه چې زما خبره سونه من یالله کافیر ته هدایت نکي اوس هغه نمونه بیانې چې مان زله سدي نو یو پاکی دا قُل اوایه په تبلیغ کې یعلل کتابي چې اے عالمانو لستم علی اشین استصغروا دین نشته راستي پټ کې موالی دی وخانک تناسی استازو په قسمت کې چرته حلال رزق نشته وچې په خېګېګېنه په جمعه په سلوې ختو او په یو لسمه په دوه لسمه غډې لکړي تاسو په قسمت کې دا دین دی لاستومعلاشین نه تاسو په یوه دین باندې حتا توقیمت تورات او انجیل سره په پوری کې تورات واخلی چې د الله کتاب دی انجیل را واخلی ما انزل الیکم من ربکم او قرآن چې نازل کړی چې تاسو تاسو نه دا ټول کتابو نه راوخله د دې ټولو مسلې یو دا چې توحید دې تورات انجیل ټولو مسلې یو هغې چې دې تلاش کې توبه توبه په دې د پنځه پریانو کتاب دی وی تاسو سره کور نشته قران حضرت شیخ چبارزه منبر باندې کې نهسته وی قران راوخله ناګه راغستې شو خوګه دې د پاړه بوي سو کو نوې چې د ځان سره د پنځ پیر نه قران راوړل دي نه نوې راوحلې تاسو قران دخل قه به یقین پیدا کئ کنه الی بتا تغوګ دیخه ولا يزيدن كثيرا منهم معن ذليله كمر ربك اتغيان او كفرام او خا مخاب زيادت کی دویم زلوې دیرو حلقطه دې کی هغه قران چې نازل تا شته د رښتانه صوبوت ازیاتی سرکشی او کفر مخکی خوذیده پارویلو چې څوک دښمنی کوي د خدای کتاب سره نل لا بوته کفر و تغیان زیادی، او تغیان ازیاتی اودل ته د تبلیغ په دعوت په مقام کې وې دعوت ورکا چې څوک نه مانی نو بس الله به غر کې هلاک فلا تاسل قوم الكافرين مګم جنګیږه په کوم کافرانو دا یو نه مونږ ذکر شوخه دا مساله به سوک کوي چې ته لستمه علی دا سوای چې ته چې ستاد اخواړوست دین نه دي چې بیا ته خلاص دا ګران کار دی کنه اف تبرذ نه کوي په خلق باندې چې باطل باندې لګیایو حلاکی انت بو تنوای چی استاد دین نه دی گوره توبه او باسا توبه او باسا توبه وکنه ان الذين امنوا بشرك سانتی مومنان دی ددی امت او کسانتی يهوديان دی اوگا چسو بی این دی بی زنا خلق والنصارى اوگا چیسایان دی طولت دا دعوت من امن باللہ والیوم الاخری سوک چیمان نوڑی پالا بانده و پرد داخرت بانده و عمل صالحا و عمل کی صالح فلا خوف نعلم نبی رب دی بانده و لام یحزنون انبضی غم جنشیم رد منکر بمخ کی نلستو مالاشینی زکر مخ کی کخا اوس امر بالمعروف ذکر کچرا جمع شئ خبکی گئے ما داللہ دیر دین دے او تاسو امان اے ننه پایره ای نه بغامی لقد اخذ نامی ساقونی اسرایل یقیقنا غست یمغه وعده بنی اسرایل وارسلنا الیم رسولا اولی کل یم دی تادر پیغمبران اوم پدیم اصلاباندی چی ګور ته دا تبلیغ دا لاوی د ټولو انبیا او تبلیغ دی راستا دا غوس چا پیدا شوه دي دا دا او د قران د دعوت چي دا ډير پخواني دي الله اي مونږ باندې اسرایل ته پیغمبران لي غليو په دي مساله باندې او چې لي غليوم نو چا نه و منلي کله ما جام رسولن هر کله چې راغدي ته پیغمبر به مالا تهوان وسوم توحید باندې چې نغښته جوړونه د دي فریقا کذبوا یو ډله دروغجن کړه او فریقا یقتلون او بلڈللا پیغمبرانو یې قتل کا او قتل یم تمره ظلم وکاو دا ولي قتلولو نو قران ویده ځکه قتلول چیغي ویده کې ثواب ده کنه وحسبو او داگی گمانو اللہ تکو دا ری ګمانو الله تکو فتنه چدان بیا او قتل کومه بات نه یې اس خبر نه زه تا که کنه چې دا قتل دام بیاو اس ګنا نه دی بلکې دې کې ثواب دی ځکه چې خلق د شر نه خلاصي فعمو واسمو ولای کڼشو وړاند شو ثم تا والام بیا په الله مېرबानी وکړم چې دا پیغمبر یې راولې قرآنی نازل کو په دې سره یې نظرو لګې د سترګو والی ثم عامو واسمو بیا کڼشو وړاند شو کثیر منو مدیر پدی کې چې ده چا قسمت خونه ای په ایمان راول نه والله وسیرم بما یعملون الا لذین کې ده پا عمل چدیه کوي دا یوم انزل ذکر شخا چرادو کا لستم علی شین او ما امر بالمعروف کا چې الذین امنوا تول راجم کا مثلا او چې من امنه بالله والیوم دویما نمونه چې اغه یې نام سخته ده پیغمبرتوي بل له ما انزلہ هو را سواله ما سره هو را سواله لقد كفر الذين قالو ان الله والمسيح ابن مريم چې بشکه کافران دي او کسان چې ویلي دي چې الله بل سوک نه دغه عیسی علی السلام زوی د مریم دین دا مساله چې اقول شو دغه زورو په اړه زمانه کې کانا اور لا دا برسه دا خلکو تکه وقال المسیحو او یلی عیسی علیہ السلام په خپل بیان کې چه بنی اسرائیل او د الله عبادت کوي زما عمره د استادو مرده او اعلان واوره انه شان دای من یشرک بالله چا چې الله سره شرکو کو فقد حرم الله عليه الجنه مل حرام کو په هغه باندې جنت او مأوا او داغز اے دو سیدو جہنم دے او مالی زوالیمین امن انسوار او دی زالیمان د پاریس سوک مددگاران نشت دے نیسا علیہ السلام خلاصو لے شین پل سوک دریمہ مسالہ لقد کفر اللذین قالو ان اللہ سالس و سلاسہ بے شکہ کافران دیا کسان شوی لی دی چل اللہ دریم ددریو ندیم دا دیر اللو یا عقیدہ دی سایانو چ خدایان درې دي الله په کې چیر تذریم نمبر کې دي زه ظالمانو هغه دې ټولو رستو کړي صالح وسلاسا وما من الائن الا اله واحد او حال دا دي چې نشته بل او مددگار مگر یو الله دې ولې لم ينتوا عما يقولونا قديمن نشو دا هغه شرک نه لَمَسَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ خا م خبرəsi هغه کافرانو ته پذي کې عذاب دردناک ا فلایتوبو نایل الله او استغفرونا دې توبه نو باسي چې الله پر رحم وکړي چې دې امت پرې خوذ او دې پیغمبر کوه امت کې را واستندې تو نو باسي الله تا او بخنه نغواړي د الله نه د اللہ دا ذکر الله غفور رحیم دے بخشش کوونکی دے مہربان دا مثلی ذکر شوې د ماون چې نبی صلی الله علیه وخدې دا دعوت پېش کا دمر صحکار ګرانکار په دنیا کې بل نیشته کنه نو قران دا غیذ اقیدی اصلاح کوي چې ګوره عیسی علیه السلام تا خدای موای عیسی علیه السلام الٰه نزد بلکه حقیقت دا ده ښا مل مسیح ابن مریم الا رسول نو د عیسی علی السلام زیه د مریم نو الله دی نو د الله زیه دی نو دریم دی الا رسول صرف استاد دی بس حصر او کو کنه حصر او کو د عیسی السلام د ذات حصر او کو پر ارسالت چګه خاص دی پر رسول لفظ pore نو ابن ندی ابن الله ندی الله ندی دا چن لري کله قصر افرا د کناوی و نټول دی رسولم دیو ابن اللهم او ارسم دی نو الا حسر کو چنا ناصر رسول دی قد خلت من قبل الرسول یقینا تر شوی مخ کید نه ډیر پیغمبران ذیوم دغی پشان دی و صدیقه او مورده مریم رشتی ندان اگه تا صفت و ایسی اگه تا روح القدس مو ایسی تا نمکم دیو اگه تا خدا مو ایسی صدیقوه تاو ایسی لیکن ابو بکر صدیقو اییو او حضرت عائشه صدیقو ایو تاسو ایسی ایسی ایسی ایسی ایسی ایسی ایسی ایسی کانایی اکولانیتو دې کې د خدای توپ صفت زکه نشتا چې دې بخوراکاو کنا کانا یا کولانه طعام رضا خبره د الله رب له زنګ دا زکه خلق ظاهر ته ګورینو بیر په دې خمونګم پويږي چې خوراک بخوراکاو نه الله هوغه خبره بکی چې لکمنګ په نه پويږي چې مونږ په پويګو نو مونږ ته دغې ضرورت ته چې کانا یا کولانه طعام وېره دې دا مطلب دی, دی چې خوراک به کوم زیاده مطلب دی, دی چې صالح السلام او حضرت مریم هرڅه محتاج او هرڅه ستا ستا او بوتا زمکه تا باران تا او زمیدارې تا قلبي تا ساروت تا لور تا پولی دان وړي دغه جوړه شويده داو پډيرو کارخانو جوړه شويده دي که خداسمان کار شويده جباران شويده سمو کې پکې شوې چې زرغونه ده دي که ساروي خپل کار کړی دي که سړی مزدوري خپل مزدوري کړی ده دي که لارجې چلې ده لې دي که اوس په نه چلې ده لې نو عيسای السلام او مریم دي هرڅه ته محتاج دي تشت عام خوندې کا نه او نظر او گورا پا نظر دعبرت سراکے پا نبینو لهم ال آیاتی چی مونگا سنگا بیانو دید پار دلیلونا دو توحیدو سم منظر خبیام دیتا او گورا دید کفرتا انا یوفکون دیکن پا لول تکڑیشو قل اتعبدون من دون اللہ اوائے و تاتاس چندی مالکان استاسو لپاره نده ضرر لري کول او نده فایده راوستلو بیشکدا هو یو الله دې چې هو السمی والعلیم د سیپتون لاغدي دا درچا خبر, آوری دار چا خبر او ری درچا پهال خبر قل یا اهل الكتاب دا مونځله سره دي په خپل دعوت کې اوه آیا چې اهلی کتابو لا تغلو فی دینکم غیر الحق زیاتې مکه یو پدین کې نا جایزان ولا تطبیع اهوا قوم مروانی کې په خیصات دي او قوم پسې من قبلو چری په پلم ګمرا شي وی دي محکمه حق دې دی نه وا ذلوا کثیرا خلق ځان سره ډیر ګمرا دی دا د سن ګمرا شي وی وا ذلوا عن سوا السبیل ګمرا <مراحشی> شوی دي د صحیح لارې نه چې غلار د توحید ده دا نن هم په پریوګت سجدي کې د ماونو ځله نمونی وي چې پیغمبر کوم دعوه تور کاو هغه یوې او خبره چې غټولې دنیا سره جنگ ټولې دنیا سره حرب د څوک کول شي تاسو ان کار دي ته دا مسلو کې ته زمانه پتیلو ګرځي تا خو تا مسله نه دا کړی کنه ها اته څوک جمعات کې فری ا مسایل د تبلیغ داو کرنا څه په اخر داوان.